Nu-ți cer un lucru prea cu neputință, în recea mea încruntată suferință, dacă începui de-aproape să-ți dau ghes, vreau să vorbești cu robul tău mai des. De când s-a întocmit sfânta scriptură, tu n-ai mai pus picior în bătătură și anii mor și veacurile pier aici, sub tine, de desubt, sub cer. Când magii au purcesc după ostea, tu le vorbeai și se putea. Când fusă să prece și Iosif, scris l-ai găsit în catastiv și ai trimis un înger de povață și îngerul stătu cu el de față. Îngerii tăi grija pe vremea aceea și pruncul și bărbatul și femeia. Doar mie, domnul veșnicul și bunul, nu mi-ar trimis de când mă rog niciunul.